og velkommen til Spark. Mit navn er Frederik, og jeg sidder sammen med min medvært Silas. Goddag. I dag har vi besøg af vendsyssel, Lukas, Jens, Lukas Jensen. Hej. Hej så. Øhm, før vi skal ind og interviewe dig, øh, så kan vi lige øh, høre Silas ad. Hvordan kommer programmenet til at køre i dag? Jamen, øh, vi starter jo her med at snakke lidt med dig, Lukas, og, øh, og skal høre lidt om, hvordan det er i vendsyssel, hvordan første division den ser ud. Øh, og så efterfølgende, så snakker vi lidt om, øh, det er den første halv time, vi bruger med dig. Og så kører vi en halv time bagefter, hvor et, øh, Frederik og jeg, vi som altid kloger os lidt på noget andet division. Der har været, der har været nogle, en spillerunde her, hvor Aarhusholdene har været i gang. Det snakker vi lidt om. Så tager vi lige resultaterne i 1. division, og så kigger vi også lige på, at der har været nogle topkampe i Superliga. Dem skal vi også lige runde. Ja, yeah, super. Men ellers synes jeg bare, at vi skal gå i gang med det her interview. Øh, Lukas, vi starter altid lige med at spørge, hvem er du? Jamen, jeg hedder Lukas Jensen. Øh, oprindeligt fra Holstebro. Øh, og har boet i Viborg, Odense og bor nu i Aarhus. Øh, og... Ja, Uh, spiller fodbold, uh, har spillet for uh, Viborg, uh, Viborg FF, uh, Odense Boldklub, uh, Hobro, IK og uh, spiller nu i Vendsyssel FF i den danske 1. division. Uh, yeah. Yes. Um, for at gå helt tilbage til, hvor du startede, hvordan startede din fodboldkarriere så egentlig? Jamen, jeg spillede uh, oprindeligt i, i Holstebro, uh, og... Uh, jo ældre man blev, så, så blev øh, mulighederne for at komme på et, øh, på et rigtig godt førstehold eller, eller spille øh, divisioner, eller liga i ungdomsfodbold. De blev lidt mindre øh, i Holstebro. Øhm, og, og der øh, fik jeg muligheden for at komme til Viborg. Øh, de har været ude at se mig og startet på efterskole der. Øh, og så øh, gik det egentlig ret hurtigt derfra og, og kom hurtigt til at træne... Øh, træn med, med, med, med førsteholdet også og spillede nogle reserveholdskampe og, og det gik øh, også rigtig godt. Øh, og så begyndte jeg at spille med førsteholdet også, dengang lå vi i første division. Øh, og spillede der i to sæsoner, tror jeg, øh, inden vi rykkede op i Superligaen, og, og spillede så et år der, øh, og, øh, øh, og skiftede så til Odense Boldklub. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om din, din Viborg-tid. Altså, hvordan, hvordan, når du kigger tilbage på den, var det en positiv tid? Ja. Øh, altså det, gik, det hele gik meget stærkt. Jeg var ikke så gammel. Øh, fik min debut lige efter, jeg blev 17. Øh, og, og sprang egentlig et år og ungdomsfodbold over. Det, det gik rigtig stærkt at komme med ind omkring øh, u18, u19 og u20-landshold øh, i den periode også. Øh, så, så det gik, det gik kun en vej øh, i den periode. og oplevede kun de... de næsten kun de fede ting i den periode, ved at, at spille professionel fodbold. Øhm, og, og det er jo selvfølgelig sindssygt fedt. Og øhm, oplevede også en oprykning til Superligaen, der var nat 19 år, det var det var, jo, det var stort øh, i den periode, men man oplevede også øh, en, en større opmærksomhed omkring ting, ikke, når, man, når man kommer op på det niveau, og, og det det var, det var egentlig øh, stort set kun en fed oplevelse i, i den periode. Selvfølgelig tabe man nogle kampe gange gang imellem, men, øh, men, øh, men det begyndte at vende lidt også til sidst, øh, inden jeg skiftede til, til OB, hvor, hvor jeg fik en mindre god periode, kan man sige. Jeg kunne godt lige tænke mig at vide, før vi går ind i OB. Mm. Æm, du tog det her spring fra første Division Superliga med Viborg. Hvordan var det spring? Altså, hvordan var niveauskiftet, synes du? Jamen, der, er, der er nogle forskellige ting, der kendetegner 1. Division og, og, og Superliga. Jeg synes, i 1. Division er, er der er det mere, mere fysik, øh, mere, øh, jeg sige, der er lidt mere frem og tilbage, end der i sub igen. er lidt mere taktisk, man har lidt mere respekt for den, øh, den spiller, man står overfor, på en eller anden måde, og, og jeg vil også sige, man har mere tid på bolden i sub øh, på en eller anden måde, øh, hvor i første division er, er der mere, mere powerbold og mere fysik, øh, og der. Der er nogle rigtig gode ting, man som ung spiller kan, kan få med ved at ja. og, og spille første division, hvor, hvor man, man, man bliver udfordret øh, fysisk. Øh, og og det, øh, det var selvfølgelig øh, god erfaring at med, øh, til vi rykker op i Superligaen. Og så er der selvfølgelig et andet pres, når man, er, når man spiller i Superligaen. Øh, ja. øh, det, var, det, var, det var specielt at opleve, synes jeg, som, som meget ung. Altså, der, der var en anden opmærksomhed, og, og du blev bedømt efter hver kamp i, i aviser og i medier, ikke? Ja. Så, så det var noget andet. Så skulle du... Øh, jamen, hvad var det en der skete i Viborg, kunne jeg godt tænke mig at vide, siden du ikke fortsatte i Viborg? Jamen, øh, Jeg ville jo gerne have blevet i Viborg øh, dengang. Øh, øh, men øh, men vi, havde, vi havde svært ved at, at, at nå til enighed om, omkring øh, forholdene øh, i en kontrakt, og, og så... Øh, så havde jeg flere andre muligheder øh, og interesserede klubber for sub igen, og, og valgte så, øh, øh, valgt så at skifte, øh, og Min kontrakt øh, løb ud, så, så jeg måtte et halvt år før udløb øh, forhandle med andre klubber. Hmm. Æ, ja. Hvorfor var det lige OB, der, der blev valgt så? Jeg havde nogle rigtig gode snak med dem, og, og Truls Bæk, som var, var træner i, ja. i OB på det tidspunkt. Øh, og... og de havde nogle rigtig spændende planer med mig på det daværende tidspunkt, øh, så skete der så nogle andre ting. Men, øh, men, øh, men på det tidspunkt var det, det rigtigt for mig, og det er lidt svært i at Nogle gange kan man ærge sig over, om, om man skulle have taget nogle andre beslutninger, man, ja. man gjorde, men, øh, men øh, jeg synes, det, det var den rigtige beslutning for mig på det tidspunkt, øh, og, og det er så spørgsmålet, om det var det, men, men, men, men, det var, det var det, der gav den bedste fornemmelse. På det tidspunkt havde Jeg havde også nogle andre møder med nogle andre klubber, men det var, det var OB, der, der var mest interessant. Hvem, hvem var de andre kandidater i OB? Uh, ja, det er jo ingen grund til, at vi snakke okay. om her, men, men, men der, var, der var flere andre klubber i SUL igen, uh, um, som, som, som var meget interesserede. Ja, okay. Så man kan godt sige, at du fortryder det lidt måske? Det vil jeg ikke sige. Altså... Ja. På en måde kan man sige, fordi jeg spillede ikke så meget som, som jeg gerne ville og så meget som jeg gjorde i Viborg, øh, og, og det var noget, det, det er noget, som jeg har let, let efter siden. Mm. Øh, og, og men det har også, altså, jeg har også lært nogle ting også, at man, man kommer til en stor klub og, og, og er ikke så gammel, og, og jeg var måske ikke helt god nok til at håndtere det. Det, det der har jeg lært nogle rigtige ting indtil nu, synes jeg. Øh, så på den måde var det godt på den, øh, i forhold til at slå igennem i, i en stor klub som OB, der der lykkedes ikke, kan man sige. Nej. Hvor stor forskel var der så på på OB og Viborg, synes du? Jamen altså stør, byen er, er jo er jo markant større mm. og, og i Odense der det er jo lidt ligesom i Aarhus, ikke? Taber man en eller to kampe, så, så, så man så skal alle fyres, ikke? Og, <laughs> øh, så så det og det var rigtig meget tumult omkring klubben på det tidspunkt, og tror spæk blev fyret kort tid efter, jeg, ja, efter jeg, halvanden måned efter, jeg, jeg kom til klubben, jo, mm. to måneder, øh, og så kom o, OVP til, og, og, og det blev meget, øh, ja, meget med fokus på resultater, ikke, og, og, og lidt mindre på udvikling. Øh, så så det, øh, der, der, der var et større pres udefra, jeg siger, i forhold til Viborg, øh, mm. som, som, som var anderledes. Den her trænerføring der skete på, på det tidspunkt, var der påvirket den der sådan mentalt egentlig eller? Nej, altså, jeg, jeg jeg var måske lidt utålmodig. Jeg, jeg, jeg ville jo gerne spille øh, for start, starte lige da jeg kom til, mm. og, og der var øh, øh, ja det, det, det fik jeg ikke muligheden for, det var, det var lidt frustrerende og, og med tiden så så fik man lidt en følelse af at, at uanset hvor godt man følte, man præsterede. Det kan også være oppe i ens eget hoved, mm. men man sov det svært at, at komme til at spille helt fast. Mm. Jeg fik min indhop og spillede en 25-30 kampe i OB, men, men de fleste af dem som indhopper, og det var selvfølgelig ikke håbet, der er tiltrådt på den der dengang. Så med dine egne ord, hvorfor endte din OB-tid helt præcis? Øh, hvorfor den endte? Ja. Jamen, det var jo simpelthen, fordi jeg følte, at jeg, jeg var nødt til at gøre noget. Jeg, jeg var ikke... Øh... Det, det var så også en af de ting, jeg lærte synes jeg, at... At, at det kan godt være, at man spiller i en stor klub og tjener en højere løn, end man gjorde før. Øh, men men øh, det er ikke lige så fedt, hvis ikke? du spiller, mm. spiller hver weekend, eller i hvert fald har muligheden for at komme til at spille hver weekend. Øh, så det tager meget af det, og, og jeg rykker jo kun til Odense, men det var stadig lidt væk fra fra familie, og både boede ikke med, med, og kunne ikke øh, cykle over til en kammerat eller mm. nogle forældre, mine forældre, så, så det var øh, øh, ja, det var, det var ikke så sjovt, når man ikke, når, når man ikke har fodbolden, og, og det går skide godt, mm. ikke, øh, ved siden af, så ja. Jeg kunne tænke mig at vide, hvordan var spillermiljøet øh, for sådan en ung spiller i sådan en rimelig stor klub? Jamen, jeg har, jeg har aldrig rigtig haft problemer med at falde til en trup, øh, ah. sådan, øh, og og der var et fint, øh, fin kammeratskab. Selvfølgelig var der nogle, øh, en masse udenlandske spillere også, som, som tjener rigtig, rigtig høje lønninger, øh, og, og måske lidt en anden indstilling til det, og det oplevede man også øh, til, til det at spille fodbold, men, men i sidste ende så overskygger det, øh, hvor godt man har det. det øh, uden for banen, det, og det overskygger øh, altså det, at man ikke spiller, det overskygger. Øh, synes jeg. Øh, og det var også det, der gjorde, at jeg, jeg til sidst øh, var nødt til at Find en anden løsning. Ja, så kom du så til Hobro. Øh, hvorfor lige Hobro så i den her omgang? Jamen, øh, der var flere ting i det. Jeg havde jo en kontrakt, øh, øh, der... Jeg, jeg havde stadig kontrakt to år derfra, øh, og... Øh, ja. Øh, jeg har brug for at komme ud og spille noget fodbold, og, og Hobro var interesseret, øh, og havde ambitioner om at rykke op i Superligaen. Øh, og... Jeg var måske nået til, hvor, jeg, hvor jeg, jeg havde desperat brug for noget spilletid igen. Ikke? Øh, øh, og, og ville rigtig gerne øh, et andet sted hen og, og have nogle nye øjne, <coughs> nye øjne på mig. Mm. Øh, og øh, der, var, der var flere muligheder, men, øh, men øh, i forhold til alle de ting, der skal gå op kontraktmæssigt, og, og OB skal sige god for, at man må tage eller at jeg kunne ja. få lov at... Og kom videre, øh, så, så, så, så var det den bedste løsning, der var. Øh, øh, så, ja, der, der, er mange, der er mange ting, der spiller ind, der økonomi også i det fra, fra OB's side osv. Så så, men det var, det var der, den endte. Og, og, ja. Ser du tilbage på det som en god beslutning at tage til Hobro, så? Man kan sige, at jeg fik det, jeg kom efter. Altså, jeg fik en masse spilletid Jeg ja. spillede øh, de fleste af kampene fra start. Øh, Øh, vi endte jo med at rykke op, øh, og, og der ville jeg jo gerne have været med, mm. øh, og havde også regnet med det, men det kunne vi ikke øh, blive enige om. Men, men, men udover det, så fik jeg nogle af de ting, jeg har mm. let efter. Jeg ser ikke tilbage på det som en, som en dårlig side, Det var en god sang jeg spillede rigtig meget, og vi endte med at rykke op, øh, så jeg fik... Øh, der var så også en trænerfyring øh, ind imellem, mm. men... men øh, men, men alt i alt var det en, var det en god oplevelse. Ja. Du har så haft sådan tre klubber på fire år, cirka. Var det svært for, sådan, for en ung spiller som dig, der prøvede at etablere det på fodboldholdet? Altså... Du... For dig selv. Altså, sådan, var det svært? Du, nu på tre år har du skiftet fra Viborg til OB, nu brug for det tidspunkt. Det er rigtig mange klubber. Ja. Om det ikke har påvirket dig på en eller anden måde? Jo, men altså, man vil jo gerne finde noget kontinuitet. Det leder man jo efter. Ja. Og, og det havde jeg i Viborg dengang, og... og jeg ledte lidt efter... Jeg ledte, man kan sige, desperat efter spilse, efter jeg har været i OB, da jeg er nødt, nødt til at komme ud og spille noget fodbold, og viser mig mm. frem. Øh, men, øhm, men jeg synes, altså... Jeg ved ikke, om det var svært at alle de, mm. de skift Altså, jeg, jeg, jeg tog til Hobro og skrev kun et års kontrakt, fordi at, øh, øh, jeg vil også gerne... Øh, øh, hvis nu det ikke gik, så ville jeg også se, uh, have muligheden for, for at gøre noget andet. Uh, men uh, nu endte vi jo så med at rykke op, og, og, og, og de her gjort det godt i Superligaen også ro. Oh, men, men det var, det var et godt over for mig på mm. mange måder. Ja, for du lyder jo som en rimelig eftertræktet spiller på det tidspunkt. Du siger, at der er flere klubber end OB, der også har løg med dig i Viborg, og, nu, og også flere valgmuligheder, der du skulle til Hobro. Men er det måske, når man rykker op i Superligaen, er det svært for en ung spiller at etablere sig på et hold, selvom man er så eftertræktet, som, som du er egentlig lødt til? Øhm, ja, men det jeg. Altså, jeg var jo ung. Mm. Øh, og øh, som jeg sagde, så ville jeg jo gerne spille fra start. Men jeg vidste også, at jeg kom til en klub, hvor der var spillere som Rasmus Falker og Emil Larsen på min mm. plads. Øh, og, og nogle unge spillere, som også gjorde det godt. Øh, så jeg vidste, at der var konkurrence. Og, og der havde jeg selvfølgelig. Der havde jeg håbet på, at, øh, at øh, jeg kunne gøre mig mere gældende og blive også stillet en bedre plan i udsigten, end det endte med at blive. Mm. Øh, fordi det blev så kaotisk, som det blev i Odense. Øh, men, øh, men alt i alt, så synes jeg, så synes jeg stadig, at, øh, at, at jeg fik nogle ting med derfra, øh, som mange som spillere nu. Jeg er blevet lidt ældre og har, har lært nogle af de ting, der ikke er så fede ved fodbold, og, og nogle af de ting, der er rigtig fede. Øh, så. Ja, ja, nu, nu, øh, det er ting, man har med i bagagen, kan ja. man sige. Ja. Nu er du så i vendsyssel. Øh, hvordan går det? Jamen, øh, sådan all over set i forhold til sæsonen, går det jo, går det jo rigtig godt. Vi er jo ja. med. Der var det, er, det, er sjovt. Der, hvor det er sjovt, ja. Øh, i, en, I en meget tæt og spændende række med, med, nogle, med nogle, nogle gode hold og mm. nogle store klubber. Øh, og, og vi har formået at, at blande os øh, øh, i toppen. Øh, øh, vi har haft en mindre dårlig periode de sidste 3-4 kampe, øh, hvor vi har... Jeg har spillet tre uger og gjort så tabt senest til, til, til Vejle i, i søndags, hvor jeg desværre ikke var med, jeg havde karantæne. Mm. Men, men ja, det, det, det, det er fedt lige nu i første division at være med til, især hvis du er med i det spil om at rykke op, fordi der, der, der er altså, mm. der, det, det er tæt. Ja, det er lige nu inden du har byttet dig fast i et hold nu. Kunne du godt se dig i, i vendsyssel i mange år, eller er det også bare lige. Du videre så, så, jeg, fordi, jeg, jeg, altså, jeg. jeg er jo glad for at være der, hvor jeg er nu, mm. med, med, men jeg, det er klart, at jeg har... Uh, jeg mener, at jeg er god nok til at gøre mig gældende i sub også uh, og, og har taget en... Uh, uh, uh, taget nogle år i første division nu, uh, to år efter den her sæson, og vil, vil, vil meget gerne tilbage i, mm. i, i, i det fine selskab. <laughs> uh, men uh, men jeg, hå, jeg håber selvfølgelig, at uh, vi kan rykke op uh, og... og og har også selv ambition om at og, og skulle spille uh, Superliga inden for, uh, inden for en i fremtid, men, men det, der er jo mange ting, der spiller ind, mm. men, men, men det er klart min mål, uh, og, og kan det blive med vensøsning, så, så er det jo super fedt. Hvis nu I rykker op, og øhm, du, du fik tilbud fra nogle superliga lad os sige, at de siger, vi kan gerne have det på holdet, vi kan ikke uh, låne dig fast spilletid, vil du så blive i måske, og så se, hvordan det var der, eller vil du tage springet til en og prøve Al at bevise dig? Altså hvis vi rykker op... Mm. Øh, Ja, altså, så, så, jeg har jo et år for sommer stadig i, i vendsyssel, og, og det er jeg jo nødt til at forholde mig til også, mm. og, og er rigtig glad for at være der, hvor jeg har fundet, jeg har fundet mit gamle jeg igen, kan man mm. sige, på en eller anden måde, det, det jeg lykkedes så godt med i Viborg dengang, har jeg fundet noget af nu og, og, og føler også, at jeg er en bedre fodboldspiller nu, mm. øhm, så, så på den måde har det har det rigtig, rigtig godt, der er lige nu, og, og kunne ryge op med vensvyssel, så er det bestemt attraktiv, attraktivt at, mm. at, at blive der og, og spille, spille superlig igennem dem. Um, så, men uh, men, men det, det er også et tæt løb ja. og, om de pladser, der er. Jeg kunne godt tænke mig at vide, igennem din mange klub karriere her, um, du har haft mange træninger, eller trænere lyder det til jo. jeg mm. kunne godt tænke mig at vide, hvem har været den sådan, mest dygtige træner, hvis du også sammenligner med Erik, du har nu i vensvyssel? Um Ja, det er ikke for, ikke for at tage noget fra Erik, men, men han er, ham, er, ham har jeg været rigtig, rigtig glad for. Ja. Men jeg synes, den dygtigste øh, træner, jeg har haft, det er, det er Ken Nielsen. Mm. Øhm, og, og det var egentlig de ene af de træner, jeg spillede mindst under, men <laughs> så kan man tænke lidt over ja. det. Men, øh, men jeg synes, han var han var rigtig, rigtig dygtig. Og... og, og øhm stilte utrolig høje krav til sine spillere, og havde nogle, øh, nogle rigtig go gode idéer i sit spil, øh, i, i den måde, han gerne vil spille fodbold på. Øh, mm. men, øh, men på den måde, jeg spiller kant på, øh, passer jeg ikke ind i, ind i hans system. Øh, han vil gerne have meget smalle kanter, og, og, mm. og, og jeg, jeg er måske lidt mere en vingtype, øh, ja. og vil gerne have bolden bredt og udfordret og løb dybt. Uh, så på den måde passer jeg ikke ind, men jeg synes, han var, han var ja. øh, øh, så Så i forhold til, hvem der har haft mest betydning for min kan jeg vil nok sige, det er Ove Christensen. Ja. Fordi at, øh, det var ham, der gav mig chancen øh, og, og gav mig muligheden for at spille fast, både i første division og i Superligaen, da vi rykker op. Mm. Æ, så, men, men jeg har haft rigtig mange trænere, og, og, og, og det kan være godt på nogle måder, men, men det har også øh, gjort, at jeg har manglet noget kontinuitet. Ja. Æ, ja. Nu siger du så, at du måske har fundet dit gamle jeg igen. Øhm kan det være Erik skyld, måske? Eller? Ja, så altså, Det gode ved Erik er, at han er, han er vanvittigt god til at, at give, give spillerne selvtillid. Mm. Øhm, og efter en mindre dårlig periode, så øh, øh, startede jeg rigtig godt i vendsyssel, og, og scorede tre mål i mine første to kampe i den her sæson. Og, og, og så, så bliver det jo selvforstærkende, og så når du har en træner, der, der har stor tillid til dig, så... Øh, øh, så... Så, ja, så bliver det selvforstærkende, når man, mm. øh, med, øh, man tror på, at man kan lykkes med flere af sine ting, og, og det, øh, det har været tydeligt for mig i den her sæson, at det har, det har hjulpet på det, og, og spiller, også det, at man spiller 90 minutter stort set hver gang, som jeg har gjort i den her sæson, det har været, øh, det betyder også noget, øh, at man har noget kontinuitet og har, ja. ved, at der er, en, der er en god mulighed for, at jeg spiller 90 minutter i den her kamp, øh, og så, og så mm. er det et godt udgangspunkt i forhold til at skabe sig en god kamp, ikke? Jo. Nu var jeg ikke af du har scoret seks mål. I ja. den her, og, øhm, føler du så, at du har fået sådan en, en vigtig rolle på holdet nu? Ja, det synes jeg. Ja. Øh, det synes jeg helt klart. Øh, det, vi, vi har et meget ungt hold. Øh, og Jeg er vel næsten en af dem, der har prøvet mest <laughs> øh, øh, i en alder af 23 år. Men, men har prøvet at rykke op et, øh, to gange og, og har, øh, har også spillet flere Super Det er, ikke, ja, det er ikke særlig mange på holdet, der, mm. der har. Øh, så... Så på den måde har jeg fået en rolle, hvor jeg skal til mere ansvar, også, øh, og, så, hvilket jeg ikke har været vant til. Altså, jeg har været vant til at være en af de yngre spillere, men, men, som kunne noget, men, men, men, men ikke en, øh, som man, man, man kiggede til, hvis det hele er ramlet. Altså, mm. men, men lige nu øh, har jeg fået en, en, en noget vigtigere rolle, så jeg, det er mange ting, der, der spiller sammen, og, øh, som har gjort, at jeg har, jeg har fået en, en videre, synes jeg selv en rigtig god sæson jeg vil godt have lavet endnu flere mål, men, men, men ja, og så har jeg lavet en del af sidst også, mm. og det, det er også noget, jeg måler mig selv på. Så, så, så der er mange ting, der, der har været medvirkende til, det er en, en god samme. Nu siger du, at I har et rigtig ungt hold, og du har jo, som du også selv sagde, været igennem rigtig meget. Øh, tager du nogle gange den her rolle, sådan lidt lederrolle, og prøver at lære fra dig, eller? Ja, det ved, det ved jeg ikke. Jeg, jeg bruger det måske, øh, øh, Altså, jeg vil jo hellere lade fødderne tale på en eller anden mm. måde, og, og en, en god aktion, hvor jeg sætter en mand og skaber en chance, det kan, det kan give noget til, til holdet, og det, det er den måde, jeg, jeg helst vil, vil, vil gå forrest på, men, men det er klart, med så mange unge spillere, så er der også brug for noget andet, noget, mm. øh, at der er nogen, der øh, der, råber, der råber holdet op i perioder så godt, øh, og, og der har jeg i hvert fald taget med, jeg ansvaret, synes jeg, en... Øh, var nødt til at tage mere ansvar, og blev givet mere ansvar, mm. end, end jeg har oplevet før, øh, i nogle af de andre klubber jeg har været i. Du læste også øh, på BSS, ja. ud og at spille fodbold. <laughs> øhm, hvad skyldes det? Jamen, øhm, ja, da, da jeg spillede i OB, det var der, jeg begyndte at øh, læse. Øh, øh, ja, da jeg var i Viborg, der gik jeg på gymnasiet hele min periode, også mm. da vi spillede i første session superliga og, og færdiggjorde det, øh, lige inden jeg skiftede til OB. Og så havde jeg det første år i Odense, var Yeah. Ja, jeg synes, altså det gik ikke så godt. Jeg spillede ikke så meget øh, og havde brug for at putte noget andet ind, øh, når man er hjemme som professionel fodboldspiller og nogle gange hjemme kl. 1, ikke. Øh, og så, så har du hele dagen, når du skal ikke noget, øh, og så kan det lægge gå op i FIFA og odds <laughs> og så videre. Og, og der havde jeg brug for at putte noget andet ind øh, og ville gerne bruge mit hoved et eller andet også for det, det var jo ikke for evigt, øh, så. Så der gik jeg i gang ved Syddansk Universitet med, med, en, med en H.A., en mm. bachelor i erhvervsøkonomi, og, og, og, og altså på, på lidt mm. nedsat tid, jeg læste uh, 20 CTS pr. halvår, ja. øh, og, og gjorde, gjorde også, der jeg, jeg spillede i Hobro, mm. øh, læste stadig ved Syddansk, og så fik jeg det så flyttet her uh, i sommeren 2017 her til Aarhus Universitet og, det, så videre nu, mm. øh, og den kommer nok til at tage en, en fem år. Øh, fire og år, før jeg er færdig med min bachelor, men, øh, men det er rart at have noget ved siden af. Helt klart. Ja. Hvad er lidt din, din, din drøm med det, hvis du siger at nu, fodbold ikke var for i evigt? Hvad kunne du så godt tænke dig bagefter? Det ved, det ved jeg faktisk ikke. Jeg, jeg var meget i tvivl om, hvad jeg ville, men jeg, jeg vidste, at jeg havde brug for at komme i gang med noget, og jeg kunne ikke leve det der typiske fodboldspillerliv, hvor man, øh, hvor man kommer hjem og, og ikke rigtig har noget at give sig til at se fire forskellige serier, ikke? Og, Uh, og det, ja, jeg har brug for at putte den anden ind, og, mm. og, og, så, og man var usikker på, hvad det var, hvad, hvad jeg præcis ville, og så tænkte jeg, økonomi, det kan man altid bruge, ikke? Jo, jo, klart. <laughs> ja, det er sjovt, du siger det, fordi vi havde også Mikkel Kvist i studiet, og øhm, vi var lidt sådan... I tvivl er, at vi startede det her program, om vi kunne få superliga spiller ind og 1. division -spiller ind, fordi at vi tænkte, at de er jo sikkert travle, de har ikke tid til os. Hvor også Mikkel Kvisten sagde, at de, vi laver ikke rigtig noget ud, når vi er færdige, der <laughs> er det gør man ikke. <laughs> Nå, um, men så kunne jeg godt lige tænke mig at vide, fordi en af mine spørgsmål, det var egentlig, når du er halvstuderende halv fodboldspiller, om det var svært, men det lyder det så til, at det ikke er. Åh, oh, jeg vil sige, det er travlt. Okay. Uh, nu, nu bor jeg jo i Aarhus ja. uh, og ligger og, og kører hver morgen uh, til... til til bro, hedder det, over hvor mm. vores træningsanlæg, ligger, og, og køre hjem igen om eftermiddagen hjem kl. 3, og hjemme klokken tre. Og vi har jo kun én fridag i ugen, øh, så, så jeg, altså det klæver, kræver rigtig meget øh, planlægning at få det mm. til at passe sammen, ikke, hvornår øh, hvilke forelæsninger kan jeg tage til i den her uge, og hvilke øvelseshold og, og, og hvad skal jeg læse op selv, mm. øh, for at følge med. Så, så det, det er ikke så let, øh, som det lyder. Mm. Øhm, og og der, der er lidt mindre tid til, øh, ja, til at lave lektier i ja. og, og så videre Fordi at man har jo et fuldtidsarbejde, der kommer hjem måske klokken 3 eller klokken 6, hvis, jeg, mm. hvis vi træner to gange. Øh, og, så, og så har du 20 CTS-skole per halvår, ikke, som du så skal have passe ja. ind ud over det. Ikke? Øh, og hvis man har ambition om også at få et, en okay karakter til eksamen, så, så, øh, så er der lidt arbejde i det. Jeg kunne lige tænke mig lige at spørge, nu du siger, at det er et fuldtidsarbejde, er det, er det fuldtidsprofessionelt fodbold, der oppe i Vendsyssel? Ja, ja, alle er, alle er fuldtid. Øh, ja, så det er, det er træning mandag, tirsdag, torsdag, øh, fredag, lørdag, og så kamp søndag, som regel. Sådan ser en typisk ud. Okay. Øh, så, så, og det er, vi træner 10.30 ja, som regel, der skal være der en time før. Ja. Så, så det er øh, fuldtidsarbejde, som man sige, i forhold til timerne, altså, boede jeg i i Øring, ikke? Så, så var jeg nok hjem klokken 1, ikke? Mm. Men, men, men boede man i Aarhus, så, så er jeg hjemme kl. 3. Altså, så det er jo fuldtid, men men, men og, og, og vi træner om formiddagen, ja. mm. Er der andre som dig i Ventsyhelsen, der gør det lignende? Øhm, ja, der, der er ikke så mange. Øh, det er egentlig også min oplevelse i alle de... Eller i de, de kloger, jeg har været. Det er ikke sådan sindssygt mange, der læser ved siden af. Altså, det er... Det er måske en 30-40 procent af spillerne, der har et eller andet, de læser ja. ved siden af. Noget mere krævende end, end andet. Mm. Uh, men... Men... Uh, men uh, jeg, kan, jeg kan da kun anbefale folk, at man <laughs> laver noget ved siden af. Men, men det, man kan også... Jeg kan godt forstå, at man kommer hjem, man er træt, og man har trænet, og det var hårdt. Uh, ja. og, og så så har man ikke rigtig lyst til bord. Det er jo heller ikke altid, jeg har det. Men, øh, men, men man, man bliver glad for den der ja. ting her ting. Ja, vi snakkede også lige med næste uge, for vi nemlig Kristoffer Pallesen ind, og han snakkede Spændende. også om... Det må hilse. Han snakkede også om, hvordan... Øh, han læser åbenbart også, det var Tomer, det var jeg også lidt chokeret over, men han læser også i sin, øh, ved siden af. Så øh, selv i ÅB, der er der åbenbart tid til det også. Ja. Men øh, jeg kunne godt tænke mig at vide, også, du nævnte med eksamen her, bare lige... Øh, Lad os nu sige, at du har, I får et dårligt resultat i en kamp. Kan du måske godt påvirke dig sådan i baghovedet, hvis du skal ender sådan præstere på en anden måde? Øh, ja. altså der, Jeg har da prøvet nogle gange, hvor man har tabt en kamp, eller man har spillet lidt dårligt, og så kommer man hjem, og så kan det fandme også være lige meget med det der, lektier, <laughs> der ikke. Men, øh, men i sidste ende, så bider det jo ind i røven, hvis man ikke, ja. øh, hvis man ikke får lavet, øh, lavet sine ting, ligesom det gør med alle andre studerende. Mm. Øhm, og man er nødt til at læse på nogle trælse tidspunkter. Ja. Altså fordi et, nogle gange skal man sidde om aftenen eller, um, altså, til at en eftermiddag, fordi du først er hjemme der, ikke? Ja. Øhm, men, men det er jo også alt efter, som alle andre studerende, mm. også hvad du lægger i det. Altså øhm, er selvfølgelig, man, nogen skal arbejde mere for at få de karakterer, ja. eller for få det, der skal til, men, men, øh, man, men det kræver det mm. kræver noget arbejde, hvis du ikke kan være der til forledningen. Så er du nødt til at læse op på det, ikke? Ja. Eller så skal du i hvert fald håbe på, at du ikke trækker det. <laughs> så du kan godt finde ud af at tænde og slukke for det? Det er sådan. Ja, yeah, altså det synes jeg. Ja. Øhm, det kan også være rart nok at, at, at tænke på noget andet, ja. øh, hvis, hvis det går skidt. Øh, for eksempel efter vi har taget det her i <laughs> <laughs> Men øh, Så man kan lave noget andet, ikke? Men, øh, men det synes jeg godt, jeg kan finde ud af, men... Mm. men, men, øh, men det er det, der fylder mest af fodbolden. Altså, mm. Det er det, man laver. Det er det, man synes er fedt. Det er det, man bliver glad, hvis man vinder det. Er derfor, der er mm. man bliver ked af det, hvis man taber. Hvis, man, øh, hvis der er en kedelig team, så tænker du ikke så meget over det. Altså, mm. ja. øhm, hvad skal der til, for egentlig sådan, hvis du skulle droppe det her studieliv? Altså, hvis nu udlandet lige pludselig bankede på. Ja, altså... Øh. Jeg vil jo rigtig gerne. Det er jo, det er jo lidt det der hvad jeg at jeg skulle. Altså, jeg fik et tilbud fra Norge, Sverige, et eller andet mm. et eller andet en udlandsklub, ikke hvad? Om det altså. Fodbold er jo første prioriteten, ikke et mm. eller andet. Sted. Uh, men jeg vil også være træt af at skulle, altså, skulle sætte mit studie på pause eller stoppe med at læse. Mm. Så, altså, så det er jo selvfølgelig noget, man har med i overvejelsen. ligesom hvis man er ældre og har børn og kone ikke. Ja. Så tænker man måske ikke nah, om det. Så kan ikke så derhen, fordi mm. at det passer ikke ind i vores plan. Så, altså, det er noget, man egentlig overvejer i omkring mm. det hele, øh, også øh, øh, ja, hvordan får man hverdagen til at passe sammen, ja. Fordi det, øh, det er en prioritet for mig at læse. Øh, så så den, den, den må vi tage sig den. Ja, okay. Hvis der er noget. Hvordan vil du mene dine to liv, så er det sådan, er det 50-50, eller er det lidt mere over fodbold, eller? Ja, det er nok fodbold, det er ja. det, jeg synes er sjovest, også ja. lige nu i hvert fald. <laughs> Uh, men, uh, men ja, altså is, ja det, er jo, det er jo hovedsageligt fodbold, mm. og, og så er det andet noget, som jeg prioriterer uh, mm. og, og bruger, bruger tid på, og kan godt strukturere min hverdag, uh, og har også ambitioner om at få, få nogle gode karakterer, ikke? Ja. Uh, så, så, uh, så det er noget, jeg bruger, bruger rigtig meget af min fritid på, mm. når, jeg, når jeg er færdig med fodbolden, uh, så, så jeg vil ikke sige den... Den er helt ude øh, mm -hmm. studier studiet. Hvis nu der sker et eller andet, så fuck det. det men, altså, altså, ja, ja, men det er fodbolden, der, der ja. er også politiet. For at lige at tilbage til vendsysle så. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at vide, fordi Silas og jeg, vi snakker hver uge omkring 1. Division, og vi skal sidde og snakke om, hvem der rykker op, og vi kan simpelthen ikke blive enige, fordi det er sådan at det skifter hele tiden. Hvorfor er 1. Division så tæt? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det, det var jo lidt det samme sidste år, øhm, og... Og har også været det de år, eller det år, jeg rykker op med Viborg, mm. øh, var det også rigtig tæt. Øh, jeg ved ikke, hvorfor første <laughs> division, det er altid, der, der er rigtig mange hold, der har, der har ambitioner om at rykke op. Mm. Altså, hvis du tager i, i første division nu, så har du øh, Viborg, Vejle Esbjerg, som, øh, som er, er klart øh, de klubber med de største budgetter, ikke? Ja. Æh, og, og, og har også ambitioner, og, og, og nogen har nærmest krav om, at de skal rykke op, mm. ikke? Mm -hmm. Kunne jeg kunne mig, der var nede i Vejle nu. Øh, og, og, og så har du jo Fredericia, ja, også Vensysl, HB Køge, øh, Roskilde har jo også stort set et fuldtidssæt mm. øh, op. Og et budget op i nærheden af det samme, vi mm. har. Øh, så, så der er jo mange klubber, som, som rigtig gerne vil... Øh, som rigtig gerne vil spille med, øh, og, og det er nok derfor, det bliver så tæt, kunne jeg forestille mig, fordi du har hver weekend en kamp hvor mod øh, et hver hver hold, det også er ambitionen om at ligge oppe i den top mm. deroppe, øh, så jeg tror, det, det er det. Øh, og, og nu, når der er tre pladser at kæmpe om, så er der lige pludselig mange flere, ikke? Ja. Som, så, øh, som, som også byder sig til, og så indimellem har du overraskelserne, mm. øh, som også leger med dig op det nu, ikke? Mm. Ja. Ja, for jeg godt tænke at vide, hvad skyldes det af sådan en klub, som vi har tistet, som du nu nævner her, at de lige pludselig bare kan komme ind og næsten, nu begynder de så, begynder lige så stille og løbe tør luft nu, men altså, bare gå ind og tage, tage førstepladsen og andenpladsen i, i flere runder, altså hvad skyldes det? Ja, altså, det er jo sjovt, ikke? De, de rykker mm. op og, og kigger man på deres hold, så er det jo, så er det jo et rigtig godt hold, mm. øh, eller bare. <laughs> jo, øh, nu skal Vi skal hvad jeg siger, vi skal møde dem en gang selv. Men, øh, men det var jo rigt... øh, det sidste halvår var, var inden de solgte Lager, ikke Lager, mm. øh, og, og, og har også nogle spillere, der smutter til sommer, men det er jo, det er jo, det er jo et godt hold. Ja, ja. Øh, så, og så har de en træner og en, og en måde at spille på, som, som var svær at håndtere for mange hold. Altså, de, de spiller i høj grad powerfodboldlæg. Øh, og, og, og trykker deres modstander fysisk. Lidt af det samme, vi også gerne vil. Øhm, så, altså, jeg tror, det er lidt af det, der om mange, mange hold, og så, så er det ikke så sjovt for et hold, der lige rykker ned for solen og kommer op til tiste ikke? Og, mm. og, og så bliver det, hvor det blæser, og, og, <laughs> og banen er måske ikke lige så god, og så øh, har du et hold, der bare, altså, ja. der bare går til den, ikke? Så, så, så, så der er mange hold, der kan tage, der kan tage point fra hinanden. Mm. Øhm, og og det tror jeg også, er hvorfor, hvis de rammer en god steam, så, så, så kan de også ligge deroppe i det også med Skive sidste år, mm. øh, som, ja, dem skal vi så med på fredag, men, men har været <laughs> helt væk ja, ja. I, i, i, i den her sæson. Øhm, og så, altså, alle, kan, alle kan, kan levere en overraskelse i første division, ikke? Og, og, og i Superligaen ser du også de der, hvor, hvor der er hold, der ligger mere over i toppen, mm. øh, som, som egentlig ikke burde være der. Ja. Hvem ser du sådan, øh, som favoritterne til at, til at vinde øh, første division nu her i år? Så nu ligger I jo godt med i toppen. Ja. Øh, ser du jer som favoritter, eller er det et af de andre hold? Nej, altså nu, hørte, nu læste jeg, at Otze var i, i vores ordel, ikke inden, inden vi mødte Vejle her. Det, det tror jeg, de har fået ændret nu, ikke? Altså, så, <laughs> så, så, fordi vi taber den kamp, altså, lige, ja. det, det, det skifter hele tiden. Inden, spurgte du mig, inden, øh, eller da vi gik på, på vinterferie, så, så har jeg sagt Vejle. De mm. havde seks point til Alexander, ikke? Og og, og, og lige nogen, der bare vil stryge hjem, ikke? Ja. Æ, men øh, men så ja, kom de også ned på jorden de første fem kampe med, ja. med, med uafgjort og, og tabt til Brabrand, ikke? Ja. Æm, øh, så så altså, al, al, al kan, alt kan ske ikke og det bliver det gælder om at holde sig til og holde sig tæt omkring de her tre første pladser indtil, indtil de sidste to tre mm. spilrunder, ikke? Så fordi det, det første er det bliver afgjort. Øh, men men det burde jo være Viborg, Esbjerg og Vejle, som, som var favoritterne til de, de her pladser, fordi ja. de har budgetter, der, der er markant højere og har fået nogle faldskabspenge også, når de er rykket ned. Mm, ja. Så, så det burde jo være, de hold med, men, men, men vi, vi håber det på at, at lege med os. Du nævner der Vejle her. Vi troede også øh, ved vinterpausen, at det var Vejle, de vil fuldstændig ødelægge den her første station og bare rykke op. Men så kom de ind i den her dårlige steam, men så ja, mødte de så ja. Mm. og... Var I mindre forberedt på dem? Altså troede I, at når de kan ikke engang slå Brabrand så behøver vi ikke øh... altså, være <laughs> så bange for dem? Eller... Nej, det kan, det kan du ikke rigtig her i første division. Altså, du... Viborg har jo set øh, fantastisk ud her i foråret, ikke? Mm. i hvert fald resultatmæssigt. Nu har jeg ikke set deres kampe, øh, men, men så tager de til ammer og taber 3-0. Mm. Øh, så på den måde, så... selvom et hold har tabt sin seneste kamp, så er det ikke nødvendigvis... Øh, øh... En lettere kamp af den år, så alle kampe er svære. Nu har vi spillet uafgjort mod... Øh, først slår vi Esbjerg, vi slår HB Køge ude, mm. så, tager vi til, så spiller vi mod fremarmor på hjemmebanen og, og spiller uafgjort sig til Roskilde, som også er en lettere kamp. På papiret øh, spiller 2-2 ikke og kunne have tabt. Og Nykøbing kommer bagud 1-0, men spiller 1-1, øh, hvor vi så burde have vundet. Så, så altså, der er mm. ikke nogen kamp, hvor du... Du, øh, du er måske favorit, men, men, men, men du kan tabe den. Alligevel. Ja. Ja. I næste tre kampe, der er det skive brabrændet Viborg. Mm. Øhm, relativt en okay program, vil jeg mene. de første to kampe i hvert fald. Mm. Når I skal møde Viborg, Viborg er det en speciel oplevelse for dig? Eller? Ja, det vil jeg sige, det er. Ja. Øh, det, det, det er jo sjovt at møde nogen, at man kender jo stadig folk i, mm. i klubben og, og kender et par af spillerne, øh, men ikke... Øh, ikke så mange længere, men, mm. men, men det, det er jo en sjov oplevelse, når man har været der i, mm. i så mange år. Det er det hver gang. Det vil også være, hvis jeg skulle møde Hobro eller OB. Ikke? Um, så så det bliver sjovt, især en kamp, der, der gerne skulle være rigtig vigtig, mm. hvis vi kan gøre vores arbejde ordentligt de næste to kampe mod Skiver og Brabrand også, uh, som, som, uh, som vi helst skal have, have godt med point med fra. Mm. Um, men, uh, men, men i sådan en betydende kamp er det jo Ja, det, er jo, det er jo helt vildt fedt og mm. sjovt at spille de her kampe. Du får lidt af den øh, <laughs> øh, det der omkring ikke? når du spiller de der kampe, som er så vigtige, mm. øh, og som der også er opmærksomhed på, fordi det er jo med at blive nogle af de hold, der, der, der godt kan rykke op, eller i hvert fald skal spille, spille off kampe mod, mod Superliga-hold. Mm. Så du får, du får lidt af det der, og, og, og, og det, er bare, det er jo bare fedt, at så langt hen i turneringen, at... den at vi stadig er, er tæt på det der, ja. øh, på trods af, at vi har et rigtig ungt hold. Mm. Så Viborg, det betyder <tryk> rigtig meget for dig stadigvæk, eller? Ja, så altså, jeg har jo <tryk> boet i byen, gået på mm. gymnasiet der og, og, og spillet det, spillet det i, i, i flere år, så, så øhm, det bliver det er, det er lidt, mm. lidt mere specielt at møde Viborg, end, end, øh, end de andre hold, vil jeg sige, i første division lige nu, og kender også deres træner rigtig ja. godt. Øh, og har haft ham i ungdomsafdelingen i, i Viborg mm. så, så der er rigtig mange, mange fede ting ved, ved det opgør og, og, og, og glæder mig og, og, mm. til kampen og håber også at det er en lige så vigtig kamp som, som det ser ud til at blive ja. så kommer det gyldne spørgsmål så hvis du scorer mod uh, Viborg, jubler du så? <laughs> <laughs> Æh... ja det gør jeg nok ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, jeg jeg det bliver også længe siden du spillede der. ja lige præcis ja, okay. der har været lidt imellem ikke? Øhm, ellers har vi været igennem det, det primære interview nu Uh, her til sidst har vi sådan en lille tradition med at vi stiller de fem hurtigheder. det og det er bare ligesom du ja et ord svar ja. og så har vi givet et svar også på hvad vi tror du vil svare til spørgsmålet okay. så det er Silas der har de fem yes det første det er da du var med i FIFA var du så nogensinde dig selv? ja så har vi svaret forkert <laughs> skrev, at vi skrev nej jeg var nok ikke god nok <laughs> så andet spørgsmål hvis du ikke spillede fodbold hvilken sport ville du så dyrke? <laughs> Jeg må kun svare med et ord. Ej, du er et uddybt livst, det, det ved jeg næsten ikke. Jeg har kun, jeg har kun <laughs> spillet fodbold. Øh, hvad skal man næsten sige? til det? Jamen det, vi det, tider, det, det lyder som om, at det er fodbold, der er... <laughs> tennis. tennis. tennis. Ja. Vi har skrevet 100 meter løb. Det er noget at gøre med din hurtighed. Jo. Ja, det kunne også godt være. Med. Hvis det kun er 100 meter, så kan vi godt sige det. <laughs> <laughs> okay, hvad er din livret? Jeg kan godt lide en god bøf, en bare Vi har skrevet et Det går ikke så godt, ja. det her. <laughs> Vi plejer nogle gange lige at ramme en enkelt eller to ja. rigtige, men... Uh... Vi kan stadig nå det. Ja, vi har to endnu. Mm. Hvad er dit drømmerejsemål? Uh... Indonesien. Indonesien? Nå, men der har jeg været. <laughs> Nej, det er Las Vegas, har vi skrevet. Las Vegas? Ja. <laughs> Æm... Casino? Og... Ja, ja. Ja, ja. Jeg har Oregon. været i Macau og Det var også rigtig sjovt. No. <laughs> Ja, det er lidt af den samme jo. Ja. Og så den sidste her. Hvem er den største fodboldlegende? Mm. Altså den bedste spiller nogensinde. Den største legende? Ja, ifølge dig. Ja. <laughs> Jamen, der er mange. Ja. Uh, er jeg, været, Lord ja jeg, jeg har altid været <laughs> fan af David Beckham. Så, yeah. så det, det blev mit vand. Jeg har sagt Michael Laudrup, så vi har ramt 0 ud af 5. Du er svær at gennemskue, ja. <laughs> Men øh, ellers, øh, tak fordi du gad komme. Det var slet. lidt. Og så, øh, så håber vi, at I, øh, ja, I rykker op. Vi er i hvert fald følger tæt. Det håber jeg i hvert fald også. Og så må I have en god kamp og skive. Ja, mange tak. Tak fordi du kom. Og så skal vi ellers i gang med anden del af programmet, hvor at det igen er Frederik og jeg, der sidder og kloger os lidt på alt det her fodbold, vi tror, vi ved så meget om. Vi, øh, vi snakker om anden division, og så mm. går vi meget, meget hurtigt hen over første division, for det har vi snakket en masse om med mm. Lukas Jensen. Og så snakker vi lige om de her topkampe i Superligaen. Men lad os starte med at snakke lidt om, øh, om anden division. Ja, yeah. og vi har jo lidt den her nu tradition, og vi, vi starter med det positive, det kan vi godt lide. Øh, VSK de spillede mod Dalum øh, på hjemmebane, de vandt 2-1, et rigtig vigtigt resultat for VSK. Øh, det, det er dejligt at se endelig, at Aarhus-klubberne... Jeg, jeg vil nok sige, at den her runde her i 2. division, det er nok den bedste runde sådan, samlet set af alle Aarhus-klubberne. Øhm, det er nemlig betydet, at øh, altså, 2-1 til VSK. Vi har fået en uregjort med Aarhus fremad i B93. En kamp, de nok skulle have vundet, hvis man kigger på, øh, på selve kampen. Og så øh, en 1-1 mellem øh, Brøndby og Lysing. Altså Lysings første point i seks kampe nu. Ja. Øhm, vi havde jo Mikael Andreasen, øh, cheftræner for Lysing, ind sidste gang. og Han snakkede om, det det der med, at det kræver bare lige... Det første. Nu ved jeg godt, at de ikke fik en sejr, og han sagde jo egentlig selv, at den uregjort, det kan de ikke bruge noget som helst til. Men alligevel, det giver jo noget. Ja, ja, det giver netop. point, det giver også noget mentalt. Okay, vi behøver faktisk ikke tabe kampene. Nej, netop. Så nu begynder de indeni at få lidt... Altså, nu kan vi få point. Altså, de ligger stadig med fire point i bunden, og op til VSK, der ligger lige over nu med 14 point. Det er 10 points forskel. Det, det er svært. Jeg tror, at de kun har 10 kampe tilbage, selvfølgelig. Det er stadig mange kampe, der kan nå. Altså, men, men sådan en klub som Lysen, det ligner det ikke lige nu, at, det, det, at de bliver op i hvert fald. Men som du siger her, solstrålhistorien, er jo altså, at VSK-sejr ligger mm. fri af nedrykningsstregn nu. De ligger altså på 8. pladsen. Godt nok er der kun øh, et points forskel på både Hillerød, Brøndshøjer og VSK mm. her. Men øh, de ligger der fri af stregnen nu, og det er mere, end vi har kunne sige de sidste par gange. Ja, altså vi, øh, vi prøver jo, altså vi håber også herinde, at, at så mange Aarhushold, de bliver i, øh, i anden division, så vi kan blive ved med at snakke om dem. Vi gider jo ikke se dem rode rundt nede i... Øh Nede i Danmark-serien, for eksempel. Øhm, så det er rart at se, at VSK får nogle, øh, få nogle positive takter og få noget, noget point. Fordi Aarhus fremad, de, de, dem har vi snakket om før, de, de er næsten sikret. Altså. Der skal virkelig ske et eller andet grotesk. Altså. Så, så det er derfor, vi godt kunne, øh, vi håber på VSK, som realistisk set godt kan, kan gøre det. Og så er der løsningen, hvor der måske skal et mindre mirakel til for, for at beholde dem i division. division. Ja, det kan også lige sige, at øh, hvis I har lyst til at høre noget om de her Aarhus-klubber her, så kan vi lige hurtigt sige at inde på vores Facebook-side, Spark Fodbold Podcast, mm. der ligger der altså interviews både med Mathias Nygaard fra Aarhus Fremad Spiller. Så har vi et, et interview med, med assistenttræner og sportschef, Michael de DeMontis fra VSK Aarhus. Og så har vi altså også, fra Lysing har vi både fra... Alexander Velding spiller i Lysing. Øh, Isaac Harup, spiller i Lysing. Og, øh, og Megan Dresen, som er cheftræner i Lysing. Så der er altså rigeligt at høre mm. inde på vores Facebook-side, hvis I har lyst til at høre om de her Aarhus-klubber. Præcis. Og vi skal også nok prøve at se, om vi kan få flere i studiet, hvis der er mere interesse for det. Vi har allerede måske øh, planlagt, vi vi gerne vil have Aarhus fremadtræner øh, Måtte Mølke her ind og snakke lidt om, hvordan det er at være sådan næsten sikret, og motivationen stadigvæk er høj i Aarhus fremmed, når man ikke rigtig øh, behøver at kæmpe så meget som de andre Aarhuskluber. Men ellers så. Øh, Ja, det var så en lille øh, solskinshistorie. Solstrålehistorie, Solstråle historie. ja. Altså om, om Aarhus klubberne i 2. division, det begynder lige så stille at, at blive lidt mere positivt. Så kan vi lige skubbe op hurtigt til første division. Vi har snakket rigeligt om første division sammen med Lukas Jensen. Vi vil blot lige bare lige kigge på, at... Ja, vi kan lige kigge på de tre store kampe måske. Altså Esbjerg de bliver ved med at vinde. De vandt 2-0 over 10 sted. Og 10 er færdigt nu. Ja, det var det. Det. Øh, det skal man selvfølgelig passe på med at sige. Mm. Men øh, som du sagde tidligere i programmet, Luften er gået af ballongen nu. Ja. De, de får ikke ret meget med for de her kamplinger. Mm. Nej, netop. Og Esbjerg, de ligner et hold, der skal i Superligaen. Øh, klart, sammen med, nok sammen med Viborg, vil jeg mene, det er det mest formstærke hold i, i første division. Øh, de har topscoren i, i Drejer, som, som har en kæmpe karriere foran sig. Han, han er ung, og han er, han er målsulten. Og, altså, det, hvis, han, hvis han ikke kommer op i Superligaen af en eller anden grund, så tror jeg i hvert fald, at hans munter for Esbjerg til sommer. Ja, og som du siger... Øh... Blandt de mest foropstærke hold har vi selvfølgelig også Viborg, som også vandt 2-0 over Fredericia. Der var den her, øh, det her nederlag, her, som vi snakkede om i sidste uge med 3-0 til Fremad Amager, øh, hvor vi snakkede lidt om, at det var muligvis bare en indgangsforestilling. Øh, mm. og at det var det her med, at de havde altså også øh, fx Eppe begrønning der ikke var med, øh, som kan have haft stor betydning. Det har haft en stor betydning, fordi at han blev altså man of the match mod Fredericia. Øh, så det ser ud til, at Viborg er på ret retkøl igen. Ja, yeah. og så kan vi lige snakke om den her kamp, som Lukas også lige var inde og røre lidt på med, med Vendsyssel Vejle. Altså, Vejle fik endelig, endelig tre point ud af de her. De har fået så mange uger gjort uden en sejr. De fik en 2-1 på udebanen mod Vensyssel. Ikke lige det resultat, jeg ville have gættet på, når man kigger på de forrige resultater, men som Lukas siger, man kan ikke rigtig bruge de forrige kampe til de fremtidige kampe, øhm, fordi første division er lavet på den måde, at det er som om, spillerne næsten glemmer, den forrige kamp, og så bare gå ind med vindermentalitet igen. Det er ikke sådan, man ligger og, og tænker på, at nu tabte vi den seneste, og så taber vi nok igen. Nej, Brabren, de kan gå ind og slå Vejle på udebane, og nu kan Vejle slå vendsyssel på udebane. Ja. Det, det er en fuldstændig kaotisk, men også utrolig fed division. Ja. Det, jeg ved ikke, om det er der, at jeg smider mine penge i odds, fordi at mm. det er ikke til at spå ret meget om, hvad der sker. Så skal jeg i hvert fald spille på og Det er som om, der er nogle penge derinde imellem. Mm. Men ellers så lad os drive væk fra, øh, ja, fra, fra første division op til den, til den den sjove, hvis man kan sige sådan, Superligaen, øhm, der har været nogle utrolig spændende kampe. Øhm, Hobro, de er med, ved at vinde over Silkeborg, de er nu sikret en, øh, en sæson mere i Superligaen. Øhm, men det, det, der, det, der er mest spændende at snakke om lige nu, det er måske øh, toppen af, af Superligaen. Hvem skal vinde det her mesterskab? Og der var to utrolig øh, spændende kampe. Øhm, vi har Nordsjælland Midtjylland, og vi har FCK Brøndby. Øhm, vi kan starte med lige at snakke Nordsjælland Midtjylland. Øhm, det var en kamp, hvor Midtjylland gik ind og vidste, at okay, nu, nu havde Brøndby vundet den her kamp mod FCK. Det betyder, at de skal vinde den her kamp for at holde, for at holde trit med dem igen. De tager til, til Nordsjælland uden deres faste forsvarsspillere i Magdal Hente, Bubba Kassane og Kian Hansen. Altså tre markante spillere, der, der manglede på grund af karantæne. Det betyder så, spiller spillere som Andreas Poulsen, øh, hvad var det, Munchsgaard skulle også ned og spille i forsvaret, altså, øh, og Marcus Halsti, ham her finderen, der ikke rigtig får øh, udover når der virkelig er, er, er brug for ham. Men alligevel, på en eller anden måde, så hiver de et resultat ud med en 2-1 imod et, et så svært hjemmebane. Altså, nås, de har ikke tabt på hjemmebane i den her, øh, den her øh, det forårssæson endnu. Øh, og selv med sådan spillere som Rygård og Mathias Jensen, så alligevel så kunne de hive en 2-1 hjem. Øhm, nu fik de godt nok også et rødt kort til, til målskoeren for Nordsjælland. Victor Nelson, ham den unge, han hævde øhm, et rødt kort hjem til sig selv. Øh, øh, et fortjent rødt kort, vil jeg sige. Det var et gult kort. Øh, men alligevel så pressede Nordsjælland på efter det der røde kort. Og det var faktisk dem, der var mest dominerende i kampen til sidst. Så jeg synes, det er imponerende med, med Midtjylland, at de bliver ved. De giver ikke bare sådan op. Jeg vil egentlig sige, at efter, øh, efter Midtjylland de kommer foran 2-0, så synes jeg egentlig, at det er... Øh... Nordsjælland, der presser mm. klart mest på og har chancer for at score til 2-2 også, mm. øhm, havde alle for og at komme op og få, og få nogle point med fra den kamp her. Øh, men der gjorde Midtjylland det jo så godt, at de fik forsvaret sig ganske udmærket mm. og, og sørgede for at holde den her 2-1'er. Ja, men jeg tror også, at, lidt, at hvis kampen på torsdag eller øh, den bliver mellem øh, Brøndby-Midtjylland, om det så bliver... Øh, hvis den bliver bliver urgjort, øh, så ender det jo nok med, at... at ja. Ja, det er sådan et tredje hold der skal skeen afgøre øh, ligaen. Jeg har godt set se hold som Nordsjælland i den afgørende faktor. Jeg troede lidt at FCK skulle være den afgørende faktor. Hvis, hvis vi lige kigger på Brøndby FCK kampen. En kamp hvor øh, Brøndby de kom foran 1-0. Nej, undskyld, FCK kom foran 1-0. Øh, de fik straffespark, øh, et fortjent straffespark Victor Fischer, han øh, tager et fantastisk træk øh, forbi Rønnow, som han er alt for hurtigt, Fischer. Så Rønnow, han øh, ender med at, at fælde ham, og det er der er ikke nogen øh, tvivl der, det var straffespark. Og så vælger man den her mærkelige beslutning at tage en uerfaren, Robert Skov, som netop er gået fra, eller kommet fra Silkeborg til FCK, og skinner at et, et sindssygt vigtigt straffespark i den kulister Og Jeg ved ikke, om det er presset eller hvad det er, eller han er for ivrig, men han sparker simpelthen så hårdt, at den, den ryger op på overlæggeren og ned på Rønne og, og ud. Ja, det er, jeg er rimelig overbevist om, at det er noget pres, der bliver lagt på mm. ham der, som han måske ikke var helt klar til. En spiller, som på meget, meget kort tid er gået ind og blevet en profil på FCK-holdet, mm. øhm, og spiller stort set øh, samtlige kampe fra start. Ja. Øhm, en spiller, som er rigtig dygtig, men også altså er meget uerfagende i de her store kampe mm. i de her kulisser her. Han kommer fra Silkeborg. Han har ikke været vant til at spille i de her... Altså, mm. hvor der er så mange fans, ja. der øh, råber og skriger det ene og det andet. Og, og den her kulisse, de spiller i, og så meget pres på. Og så stor en kamp, et derby imellem, øh, imellem FCK og Brøndby. stort, og så kommer ind og får et sådan pres på sig. Det synes jeg måske er... Øh, det tror jeg ikke, han var klar til. Nej, jeg er også helt enig. Um, og så gør Brøndby det, de... Uh... De veste de presser på, og det ender jo med, at de så vinder 2-1 på, på et fantastisk frisbak lavet af Mugtar. Han scorer direkte på frisbark. et, et frispark, der er pro, øh, fremprovokeret af William Kvist. Og her kan man så snakke lidt igen øh, med de negative William Kvist-briller på at sige, at øh, han virker for ivrig, for aggressiv, og sådan øh, Ja, det, han ligner ikke den her lederrolle, som alle de bruger som argument det, altså, det er ham, der, der er den rolige på banen. Det er ham, der har erfaring. Det er ham, der burde vide de her kampe, hvordan man skal håndtere sådan en situation. Men i stedet for at det her og skaber det her, ja, det her frispark, som måske burde være skabt, for han går ind og er vanvittigt aggressiv i den her takling her, øhm, og det koster så FCK-kampen. Øh, ja. Øhm, man kan også igen, vi snakker så tit om William Kvist på landsholdet. Øhm, jeg begynder nu, jeg skifter mening hver gang, vi snakker om det, tror jeg. jeg øh, med den her præstation fra ham her, og Ståle, der heller ikke har tillid til ham længere, han starter altså ikke ret mange kampe for FCK mm. øh, lige for tiden, og han kommer ind nu og laver fejl og sådan nogle ting her. Det vil jeg da helst ikke se på vores landshold i hvert fald til mm. VM. Nej, øh, hvis han skal med til landsholdet, så håber jeg også lidt, at han får den her lidt rolle eller, eller øh, hvad kalder man det, øh, udebanerollen. Altså sådan uden for banen, det der, han får den der rolle, hvor han skal sådan, hvis spillerne, de er helt oppe at køre, så kan han lige tage dem til siden og snakke med dem og sige, hey, hey, hey, altså fald nu ned, eller drenge, vi skal nok, øh, vi kan godt det her. I stedet for, fordi så kan man godt se en skøne start inden måske, i stedet for, at han, han har vist gode takter i de to venskabskampe, altså, øh, og det viser, at vi ikke har brug for måske at Kvist der, han behøver ikke være den her defensive rolle, så Delaney og Eriksen, de kan, de kan være mere offensiv. For det kan skøne også godt via hans, øh, hans lidt mere kreative spillestil. Så, øh... Og som jeg har nævnt tidligere, så synes jeg også, at Delaney kan sagtens fungere lidt mere defensivt. Også hvis det er det, man har lyst til, så man kan køre Sjøen lidt længere frem, ja. og så køre Delaney lidt længere tilbage. Ja. Der behøver ikke nødvendigvis være en kvist på det her hold. Nej, netop. Øhm, men jeg er svært ved at se ham ikke bliver udtaget. I hvert fald som en mand, som skal få sådan en, øh, hvad kalder man det her... Ja locker-room-mentaliteten, øh, altså ja, han skal okay. skabe det her, ja. Så, øh, så skulle det være i stedet for, Mike Jensen, og måske skulle han ud i stedet for, at hvis han ikke skal have den her erfaring, så kan William Kvist tage den plads. Men nu må vi se, altså, igen lidt spekulation, og det er måske også bare os, der har lidt de negative øh, William Kvist-briller på, selvfølgelig. Ja. Øhm, men ellers, en, en, en, en virkelig ærgerlig resultat for FCK, der igen øh, foran smider en kamp, først mod Midtjylland, hvor de får en 2-0, så tager de 3-2 nu er de får en 1-0 mulighed for at komme op på 2-0 og så tager vi de 2-1. Altså to uhyre kampe, og det kan også være at det er dem. Nu skal jeg ikke sige det nu, men det kan være at det dem der kommer til at koste øh, tredjepladsen. Det kan være at de, de, de tager den sikkert nu, fordi at FCK, de har måske begyndt at miste lidt øh, tillid til, til dem selv. Altså selv når de er foran, ja, så kan de ikke vinde kamp. Ja, det er svært at sige. Øhm, det, det får vi jo at se. Mm. Jeg synes stadigvæk at FCK ser stærkere ud end sådan, øh, sådan spillemæssigt lige for tiden. Mm. Øh, så jeg tror jeg tror stadig godt, at, den, at FCK kan skære at indhente den her. Men det er jo Nordsjælland, der ligger der lige nu, øh, og hvis de kan holde det, holde det kørende, så er det jo dem, der tager den. Yeah. Øh, vi kan også bare igen sidde og spekulere. Øh, jeg synes, den er svær. Øh, to forskellige hold. Et ungt hold, et, øh, et stærkt hold FCK også. Øh, en fischer, der spruler selvtillid, og han er masser af international erfaring, kan man sige og Helt, helt klart op i toppen med en af de bedste spillere i Superligaen, sammen med Mugtar også. Um, altså, der er Nordsjælland, der er bare er bygget på, uh, på sådan et kollektivt uh, ungdomsfællesskab, hvor Asante, han styrer farten, og han styrer offensiven, og Mathias Jensen, han styrer spillet. Altså, det uh, er... Yeah, ja, det er spændende, og jeg tror også, det bliver en tæt tredjeplads, vi skal ud i her. Og, og men hvis vi kigger på Midtjylland Brøndby, jeg synes stadigvæk, den er svær, men altså, det ligner altså, det er en Brøndby, uh, der skal tage den over fordi de, de ligner nogen der, ikke, uh, der ikke bliver trætte. Det ligner ikke, at de kommer til at tabe ret meget mere nu. Nej, netop. Men ellers så har vi ikke øh, rigtig mere at snakke herinde på, øh, på Spark. Vi har været igennem øh, en masse første division snakken via vores interview med Lukas Jensen. Et rigtig, rigtig godt interview, synes vi selv. Så har vi været nede og kigge på øh, anden division lige med Aarhus, og hvordan det gik, og det har været en, en udmærket runde. Øh, ingen, øh, ingen tab i de tre klubber. Og så øh, snakker vi lige her til sidst her om Superligaen, og hvordan den stadigvæk er helt vildt usikker og ja, vi følger den bare tæt til, til næste uge igen. Men ellers så må I have en, øh, en rigtig, rigtig god weekend. Øh, jeg håber, I lytter med her på fredag, og vi, øh, I kan jo, hvis I ikke lytter med på fredag, så kan I finde os ind på vores Facebook, Spark Fodbold Podcast, hvor vi lægger det op. Og, øh, ja, I den her uge så er det så med Lukas Jensen. Men ellers så ses vi næste fredag, og jeg håber, I får en rigtig god weekend fyldt med en øh, masse fodbold.